Partea întâi. Australia azi. Moto. I have fallen in love with Australia in one day or so. Bill Clinton. Comentariu la un moto. Poate nu e cea mai potrivită alegere să încep cartea cu un comentariu la motoul ales. Mi-am permis totuși această licență pentru că pur și simplu mi-a plăcut mult scurta declarație de dragoste a președintelui Statelor Unite. M-am îndrăgostit de Australia într-o zi sau două. Aș fi folosit aprecierea drept pretext pentru aceste rânduri de început, chiar dacă nu ar fi aparținut lui Bill Clinton, ci oricărui alt șef de stat sau altei personalități. Ea cade perfect pe propriile sentimente. Pentru mine Australia este smiling country, traducerea în limba română nu-mi place, țară zâmbitoare, și, printr-o extensie metaforică, sintagma ar fi valabilă nu numai pentru oameni, ci însăși natura, mai cu seamă, țărmurile oceanului, parcă face acest gest de simpatie, bună dispoziție și prietenie cu care își întâmpină oaspeții. Nu știu cât va fi apucat Bill Clinton să cunoască din Australia, dar nu-i pot pune sub semnul nesincerității opinia. Mai curând i-aș putea o confirma. Aflându-mă la Melbourne, spre sfârșitul călătoriei, am acordat un interviu la radio SBS. Vorbind despre Australia, cum aș și putut altfel, în toate componentele ei umane, sociale și naturale, am caracterizat-o în aceste cuvinte. Citat. Dacă pe pământ ar exista un pic de paradis, acesta nu trebuie căutat decât în Australia. S-ar putea spune că e o extragere sau că termenul paradis nu are ce căuta pe pământ. Dincolo de metaforă, am putea găsi măcar un pic de adevăr. Cine a ajuns în Australia ar putea, deși nu are dreptul să mă contrazică. Acceptând ideea unei exagerări ca unul care a trăit experiența a multor zone din întreaga țară și a văzut aproape toate țările dezvoltate ale lumii, nimeni nu mă poate clinti din convingerea că societatea australiană, fără a fi perfectă, răspunde mare măsură standardelor și criteriilor pe care și le-ar dori atinse orice națiune modernă, acum la sfârșit de secol și de mileniu. Aprecierea este într-o măsură subiectivă și se bazează pe ceea ce am putut constata din experiența directă. Este în afara oricărui dubiu că și australienii se confruntă cu probleme, cu neîmpliniri, și n-aș putea susține că ei vor ajunge vreodată să trăiască într-o societate ideală. Există însă câteva domenii esențiale în care Australia adevansează chiar și cele mai evoluate societăți. Iată câteva dintre ele. Stilul și nivelul general de viață foarte ridicat. Venitul pe cap de locuitor nu este totdeauna cel mai concludent criteriu. Protecția socială este reală și generalizată, oferind și persoanelor defavorizate condiții decente de viață. Protecția și conservarea mediului înconjurător, în primul rând, valorile naturale excepționale este, poate, domeniul în care Australia excelează. Atunci când sunt conjugate cu valorificarea eficientă sub raport economic și turistic, dar și cu discernământ și prudență ecologică, se poate spune că Australia oferă cel mai bun model de dezvoltare social-economică durabilă și susținută, situația din ultimii ani a populației băștinașe, aborigenii. S-a schimbat simțitor în favoarea acestea, și nu știu ca alte țări să fi reușit să pună în practică o strategie originală și eficientă în acest domeniu. În vreme ce multe țări sunt zguduite de acte de terorism și valuri de violență, Australia trăiește într-o atmosferă calmă, în care securitatea personală poate fi doar rareori, și în condiții neprevăzute puse la încercare sau amenințată. În fine, multiculturalismul, despre care multe țări se vorbește atât de mult, dar adesea fără acoperire, în Australia e un fenomen real și benefic întregii societăți. Dincolo de frumusețea, vigurozitatea și valoarea în sine a diversității culturale, în sensul cel mai larg, s-a impus și acționează ca un postulat prosperitatea generală, ca o aspirație a tuturor, de la un nivel de individ, la comunitate și societate. Am invocat aici doar cinci argumente cu care m-am întors din călătorie, în diferite capitole ale cărții, vă veți întâlni direct sau implicit cu multe altele. Desigur că orice fenomen social istoric și evoluția Australiei își are explicațiile sale obiective și subiective. În special în prima parte a volumului, cititorul va găsi multe din aceste explicații. Este o chestiune de evidență faptul că în ultimii ani, Australia a pătruns cu aplomb statornic și iremediabil în conștiința întregii lumi ca o țară dinamică, racordată și orientată ferm pe linia modernizării efective. E o țară respectată și admirată în toate zonele lumii. Nu știu cum va fi fost receptată în urmă cu aproape o jumătate de secol, când Melbourne a găzduit prima ediție australiană a Jocurilor Olimpice de Vară. Cert este că în anul 2000, când aceeași țară va găzdui pentru a doua oară întrecerile olimpice, ultima ediție din acest secol, Australia prezintă un tablou mult diferit, superior practic sub toate aspectele. Ca un preludiu la atmosfera de interes și la atenția ce vor înconjura în toamna acestui an cu prilejul Jocurilor Olimpice de la Sydney, amintesc două evenimente ce au avut loc în toamna anului trecut. Primul, cu caracter politic, s-a desfășurat pe pământul australian la începutul lunii noiembrie. Populația cu drept de vot a fost chemată la un referendum pentru a răspunde la întrebarea hamletiană, to be or not to be, cu referire expresă la monarhie. Cu peste 53% din voturi pentru, coroana britanică a rămas și în continuare și pe capul Australiei. Al doilea eveniment de natură sportivă a avut loc tot la început de noiembrie 1999, dar pe pământ european. La Cardiff se scrie c a r d IFF, F, capitala țării galilor, Australia triumfă pentru a doua oară în Cupa Mondială la Ruibi, dând o lecție usturătoare, dar convingătoare cocoșului galic. Aceste două evenimente recente au avut semnificații diferite în societatea australiană, dar același puternic impact asupra opiniei publice mondiale. În prima zi a secolului următor și al mileniului al treilea. În ianuarie 2001, la numai câteva luni după Jocurile Olimpice Sydney 2000, Australia va sărbători împlinirea unui secol de existență statală independentă. La 1 ianuarie 1901, secolul în care încă ne aflăm începea cu apariția încă a unui stat independent. Nu cred că la vremea aceea erau mulți care ar fi putut întrevedea ce și unde va ajunge Australia într-un timp relativ scurt. Australia are multe motive de mândrie pentru scurta sa istorie, abia ceva mai mult de două veacuri, și de evoluția sa ascendentă și dinamică din acest secol. Mai semnificativ mi se pare însă că boomul înregistrat în ultimile câteva decenii, constituind o premisă puternică și sigură pentru a apăși cu aspirații superioare, îndreptățite în secolul și mileniul următor, Chiar și jocurile olimpice de la Sydney ar putea fi socotite în ansamblul lor unul din stâlpii de rezistență ai viitorului Australiei. Nu-mi doresc mulțumire mai mare decât aceea de a ști că prin această carte am adus o cât de modestă contribuție la mai buna cunoaștere și la o apropiere afectivă de Australia a unor lași categorii de români, totdeauna fascinați de acest tărâm îndepărtat. Australia, The Smiling Country